Lan eske Bai esan? I, Isabel Michelena Andrea alda? Bai, baina une honetan milera batean dago Ba, behira, egunkarian garraiolari bat behar duzuela irakurri dut Bai, horretarako nirekin hitzen behar duzu? Lanpostu hori eskatzeko zer egin behar dut? ak idatzeko baiimeik alduzu? Baina noski? Ba errexena gauxe izanen da. Egin ezazu idazki bat eta bertan jarritzazu zure izenabiizeak elbidea, eta duzun esperientzia. Curriculma in ondoren etorzaitez ostira larratxaaldean edo. Bostetan bosta aldera bai, eta niitaz galdetu. Izenabiizeak, helburua, esperientzia ongi bat. Aizu... E... Nola duzu izena? Laura dut izena. Ostialean zuk Mitchellen Andrearekin elkarrizketa izaten saiatuko naiz. Beraz, eto zaitez ongi jantzita mesedes. Eh, garraiolari lanpostua eskatzeko ongi jantzita joan behar da? Ez pauzu nahi ez, baina Mitchellen Andrea nahiko arraroa da halako gauzetarako. Tiroba, ba. Eta non da bulegoa? Iturrama, Iturrama esango dut auzoan. Ezagutzen alduzu. Ba, egia esan da, ez osongi. Lasai, nik azalduko dizut. Nondik etorri behar duzu? Errotxapeatik. Errotxapeatik? Bai, kasualitatea. Ni ere errotxapeakoa naiz. Kotxe etor zaitezke, baina ez du merezi. Obe duzu autogus ezetortzea. Arrezazu Martinez liburu dendako geltokian, eta jetxizaite segarrenean. Bertan botik ka bat ikusiko duzu. Bai? Ba, urrengo etxe bizitzan, bulegoa dago. ¡Millensker! ¡Ordua nos tira el arte! Vale, va, yo...